cha somo la leo kina sema Watu wanapoona ona fahari Kutangaza zambi zao Watu wanapoona ona fahari Kutangaza zambi zao um, Tusome katika isaya mwango wa tatu Tufungue kwa mandiko Mwana wangu watatu bina nasema hivi uh, Saatatu tisa Saatatu tisa Kama mefika pare tusome Mwana sema Kuonekana kwa nyuso zao Kwa washuhudia Kwa washuhudia juu yao wafunua zambi yao Kama Sodoma Hawa ifichi Hawa ifichi Kama utangulizi tu, wanadamu wote ni wadzambi. Yuna sema, hakuna atendaye mema astine zambi. Sema wote eh, wote metena eh, hakuna alie mtakatifu, hakuna alie msafi. Kwa jisi yetu, la hata mmoja, sebe nginasebe. Lakini, naiyo tawa kusema ni kwa mba, Kichwa kama hiki kisi anze maramoja kukuhukumu Habla naongena ulioko mbali Na uwe ulioko wapakari Mta kisiki ah, ah, Mta kama Sombo linaonekana kama ninaenda kukemia Kanisa Mahubili ambayo Haya gusi vitu kama hivi Haya, haya mapenzi ya mungi hmm. Kuja hapa nikanza Kijwa cha somo kinasema Bwana atakushibisha Usiku na mchana Sio kichwa cha somo la kitakabiblia. Kicho cha somo la kibiblia e, ni kututakasa dhidi ya maovu yetu. Kututakasa kutakasa kimwili tunapo, tunapo, tunapo mamini Yesu Kristo na kupata wakovu, lakini na kututakasa kile itapoku leo. Ndio tunaona kitu kinachosema watu wanafikia wa, wakati wanaona ufahari kule kutangaza dhambi. Antakupa mifano Badae utajazia, utaona na mingi mingi, mingini. E. Tumona katika isa ya tatu. Anasema, wamefika sehemu nzambi yao hiko njenji, hawaifichi tena. Mwenguwe mm -hmm. mbye. Ngoe ya kulize, ukutana, labda na muta mbae, anaku dharawo. Labda ni ili wa kwe shimu, labda ni manao, labda ni mtu mdogo kuliko we. Akawa, unaona anajariku kukufitia hile dharawo, lakini, akifika sehemu fulane, haka kutolea hadharani. Ipi ni hatari zaidi. Anapo kuja hadharani. Wona kidogo anaficha ficha. Ukiona kuna mtu namuona kama anakaachuki lakini anakaficha ficha baadaye akakatoa hadharani. Mungu kuchukizwa na dhambi zote. Siwe sirini ziwe za hadharani lakini zinapotoka sirini na kuja hadharani hizo zinamudhi Mungu zaidi. Na hasa zinapofanyika zao mifano. Katika hali ya kuona ufahari Mifano huo ni muhimu mapema kabla sijafika mbari kusudi jaribu kusaidia kidogo. Vipi unapoona watu wanapoenda mitandaoni na kuonyesha uchafu wa miili yao bila maficho, mtu anaweza unakuona mjua na anajua kuna mtu anayeshi peke yake duniani. Watu hapo ficaa si frani, wao uchi, ukatoka kwa maeneo ya ya faragani kwao, wakapeleka mitandaoni. Eh watu wanapofika sehemu fulani kukaa kuna eh tovuti mitandao ya kishoga iko wazi wazi na watu wanaijua eh, binti anapofika sehemu fulani ni, ni urevi nidhamu wewe well, ulize mtu ambaye anaenda anununua pombe baa Ana zitandaza kwenye meza hake Ana piga picha narusha mitandaoni Anafanya nini Awa ananyuea barabarani watoto ote Anaona mevaze ni, ala, Na yule ambaya naena nafanya ulevi nyumbani kwake hake mejificha. Yupi ni mbaya Yule ambaya meka hadharani Tutakuja kuona vipengene vitati Zambi ya hadharani Kwazi tabia ya kuenea E Mutanaifanya kitu hadharani Kuwashawishi wengine na wakaona Hata haliye kuwa naogopa kazi maa mbona naafrana nafanya Mungu wanauliza pale kwenye saa tatu tisa Haa sema maofi yao saizi ya Wamiarifika seni ufrani wanayafanya hawa yafichi tena Kwa yafichi tena Vipi kwa fana ni wanandoa wawiri Mta kwa warikuna muhisi labla na mausiano na mme, wa mtu na mtu nini Badaya kafika seni ufrana kwa wanaiko hadarani hawa yafichi tena Pare kuna usalama tena mebaki By the way, huko hakumaanishi kwamba ile ya ta, ya, ya, ya sio mbaya, ha, ni mbaya. Ni mbaya. hii inaweza kalinganishwa ili kusudi mtu aweze kupata ugonjo, ukaweza kudetect au kugun, ku, ku kuona kwa nje ukatokeza nje labda akavimba, akaishwa damu. Maana yake sio kwamba imeanza leo. Wadudu waliingia zamani. Eh Mta napo ugua kama ukimi mpaka naanza kukongoroka Hata wa wa wa wa kwa sikuza wakongoroki bado wakongoraji wago upo Sio kwamba tatizo lin, linapofika fika hatuwa amekongoroka Anakuwa ni hatari zaidi kuliko wakati alipokuwa bado Anaumo ugonjo umejificha Lakini vyote ni vibaya o ni mfano hau kuwa mfano halizi lakini unakupa kufikimi hmm. Mchungaji anapofika pofika saini frani na tanga, damini kwenda siku skumonya, siku tumenda watu, nika kutana kama mchunga yifrani, kama vavatu, kama kasani, eh hey, mimi tu shulungi, mimi kuakuele ni, ni tanga, mimi na mimi na penda fela, na kani sana kitu kabisa tunachoku kisimamia ni fela, yeah. Anapofika ajana pofika saini frani, una sema katika kwanza kwa wa kuanda Anasema wasita, sema kupenda eh, chanzo chakira. Aina ya uovu ni kupenda feza. Mm. Ungetegebe, mimi nikisikia mlevi flani mtaani. Au tutua kawahida, anasema anapenda feza. Ajao kusumata biblia. Lakini nginapo fika semiflani, <coughs> ikasema na alie kuwa na takuwa ahubiri kinyume. Ujue hapo nami imefika mbali. Na anafan, anasema kwa ufahari. Tuko tunangere kituwa anasema watu wanapo ona ufahari kutangaza za mizahari. Unaweza kuongeza neno hadharani. Wewe kwa mi dhambi za leo. sema anasema katika siku za mwisho mbinu mmoja wapo kwa sababu ya kuongezeka kwa maash. King James anatumia neno iniquity. Atimaanisha dhambi korofi korofi. Ni dhambi hazilingani. Na ambi hazilingani. Na dhambi ya mauti kwenye petro apata mlangwa. Na mimi kwenye kwenye Hana kwa za mwrengu wa tani ongezeka Ikatoka kuwa mafichoni Ikawa hadharani Mujuhu hakuna kilichoba Amen. Na dhabi inapo Ikaenda pale ambapo ilitakiwa ikemewe Rabla ni ukupenda fedha ukakuta. Leo wani ulize, tuseme tu, mfanya kazi tu wa wakawaida, waserikarini. Habla ni muarimi, habla wa shule ya msingi, habla wa sekondari. Na mchungaji leo, wakanisa lake ama kanisa ya kimenu kasi, mwenu kasi. Na mengine yote yale, yote kabizi. Yupi unazuka mjua kwa mba anatamaa ya feather sana. Wachungaji. Nienendo inathibitisha. man ena la thibitisha bahubiria sasa hivi wakati wa dunia mataifa mengi na hata mataifa baadhi ya kiafrika na hata Tanzania hatuko mbali na hili lakini wako hata hapo Nairobi kuna kitu kinaitwa gay pride gay pride ni kama maandamano ya kama ya kujionyesha, ya kutangaza ushoga na na na, na maandamano fulani ya amani na na mamlaka zinasimamia dao. Na, Yule mamlaka zenyewe au watu wenyewe wanakwenda wenyewe ni anaweza kaja ni shoga wasile shoga rakimi serikali na yatambua na kuyheshimisha. Anaweza kaja hata au waziri mkuu nje mzaongoza na waziri mkuu akaanza kukusany kufanya kuaddress au kuhotubia aufu sherehe hizo wherever mgeni lazima katika kusanyiko la mashoga mara nyingi ni mwezi wa sita gay pride unaweza kaa unjao kuisikia ndani kwenye mtandao search neno gay pride search mji kama new york kila mji wote wa marekani kila mji wote wa faransa au ingereza mji zote uchristo unatokea na jerusalem Watu wanatembea. Wanaume wamevaa lichupi wakati mwingine kwa kutusumire Wanawake ndivyo hivyo. Wengine wamesuka wame, wame, wame, na wakimaliza wanafanya barabarani. Alafu sheria na kanuni na mifumo ya tawala tawala inawakumbatia. Hiyo dhambi itakaa ipone. kazi yake itaenea kama kasa Tuko tunaangalia sana sana watu wanapoona fahari Neno pride gay pride Pride maana yake Pride ni ufahari eh ufahari wakutangaza, ushoga usagaji LGBTQI na na mambo mengine yapi puzi kama na se aqui puser aqui chega ali se me na puretú cuto cujari indiferença com a cuto cuvi catana na cujo katika a cantiga aí eu não me levo aí que toquei a Maanda mano yao we Kuna neno fulani me Wanapita raba balani ha Kristo nakuakishia Baadhi watangana Na na wainye Baidhe waini watangwani wa Kristo Sema nakwani Wanajita wa Kristo masho. Na mkristo maesio shoga Asipo ingia para kacheza hile ngoma Ataka Anashereke kupiga picha na kurushi Yoni thambia hadhalani na inea kwa kiasi hiko Eh? Na mirafuki inapofikia kwenda hadharani haina tofauti na joto linapokuwa limeanza sasa ugonjwa unaenda mdudu anafika sehemu fulani anasababisha mpaka mwili unaanza kuchemka unapata joto. Kanaiko ugonjwa umetufika nje. Umetokeza nje. Sio wasirini tena. Huko ndani kwenye mfumo wa damu, huko ndani kwenye mfumo labda wa nani wa infatik saa mfumo wa kinga mwine umetoka nje mpaka kwenye ngozi. Watu Watu shindana kurusha picha za nafikiri mnaziona zote, sitaja. Ningine hata zikamtiki. Mm. Leo huyu ana ya kurusha picha za hivi. Leo ana page ya kurusha picha za hizi. By the way, kuna mtego mwahamata sana mabinti. Unajua kila sehemu kuna mtego. Uh, watu anaamini wa wawindaji, mimi si yuko muwindaji, lakini mtego wa kumkamata ndege uh, uh, wa polini, sio ule unaotumika kumkamata labda swala, nitakuwa kila. Lakini mtego huo unakamata wanawake. Okay. Na wanaume kwa sababu akishaweka mapicha machafu yale zile likes Nizojina motivatee kesho aende aweke tafu zaidi. Mm. Eh. <laughs> Hiyo sio. Ninasema mm. katika kitabu cha Amos. Anasema hivi, nitakufungulia fadhili tu ya haraka. Tuwe ufungulie usichoke. Ama usisita mlango wa 6 wa Amos. Subu so mstari wa 6 na 7 anasema hivi. Sita, Nini mnao kunywa divai katika mambakuri Na kujipaka marehamu ilio nzuli Lakini hawa huzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu Basi kwa ajili ya hayo sasa watakuenda utumani Pamoja na wanaokwenda utumani Na kirele za matezo zao za hao, ujinyosha zita koma Bwana mungu ameapa kwa nafustiaka Nasema bwana mungu wa, wa majeshi Na izira fahari ya yakobo Fahari Teni watu ulevi Unakuwa ni kama sasa sifa mm. Eh Leho hiu ulevi Mta anajua anasema Anasema, anasema watu onoji sifu Wanamuka wanasema Anasema anajua kuchanganya Anaweza kuchanganya Kuchanganya Leo hii ulevi umefika sehemu fulani kule kanda ya kaskazini ya Tanzania nimesikia maeneo ya wa Arusha watu wanajikuta kwamba wakiwa pombe hata wakizichanganya kali na laini na nini hazitoshi sasa hivi wanazipitisha katika njia ya haja kubwa eh kuna sayasi ni kama drip fulani anaona ikipita mdomoni itapata itavunjwa ita, ita vunjwa na vime, na ya, ya mfumo wa anani chakula kwa hiyo anaingiza kuna siasa yake Nena kasache utakuta mradi alew kuliko wengine yani akiinywa leo apoteze fahamu mpaka kesho au mpaka jioni hiyo ni ni dhambi ambayo imeenda hatarani ina ime, imebebwa na wao leo hii matendo mengi ya dhambi hayatangazwi hadharani hayatangazwi kwa ufahari eh dicho ambacho kinaudhimu nawe mukristo na usiwe sehemu, ya aina ya ushezwa ikikupata kupata, mimi tha... nasema mcha huanguka maradhi Saba na wino Iki nipata leo, iki nipata kule Basi e, Tukia kuona badai Zambi zote umuzi mungu Mungu waona zilizo jificha Ukona na bazo naona na wanadamu Lakini mungu anatutaka Zambi zetu tuziweke hadharani kwa mungu Lakini Tusiwe watu wenye kuona ofahari kuzio Kuzionyesha kwa wanadamu Kwa sababu kwa wanadamu Zitawaenea Mungu Tukizifunua kwa mungu Hata tusaidia kuzishinda Kwa wanadamu wataziiga. E. Mwema mbye. Hakitokea mtu na mtindo wa uvauchi mmoja. Kesho watakuwa watatu. Kwa sawu wa kimona wataiiga. E. E. E. Mtu wana katika kupengele. Mwene chokaza kinasema. Yari vipengele. Yari ya vipengele. Kudovudogo. Ni kuangalia mamba ya naojibu kile kichwa. Au mamba mbayo ya Ya kawa sehemu Ya lile somo katika maisha yetu sisi Ya kila sima E Ni, ni lengo nafengene ni kujariku kuto kwa cha kitu nyuma E Kipengene chakazi ya sema Watu wanapo fikia kuona ufahari eh Ukisoma katika kitabu cha Cha Misali mwangu wapiri Anasema hizi Enu na mungu halina ufungufu imekamilika Isali mwanangu wa pili mstari wa 14 anasema sikiliza mstari 2 14 anasema wa wafurahio kutenda mabaya wapem wapende zao na upotoe wa uovu walio potoka katika njia zao walio wakaidi katika mapito yao unaona wafurahio kutenda mabaya yani ku, kwa kawaida tunapoteza mabaya Lazima tujisikie maumivu. Tujisikie e, vibaya kwa kiasifu. Lakini, mwina nasema, wafrahio katika maovu yao na upotofu wao. Eh? Weo wambie, uki, ukienda, mungu anaputaka tusio watu waku, waku shintana maneno machafu na wanadamu. Ndiyo siyo? Yeah. Ika tokea kwa namna na moja unyingine Ukajikuto umekamatoa katika yu hali Ukajikuto umeanza ku, kuzozana na umana damu unyingine Ndiyo sio Yule yeah. muovu Wahivi tunayi msoma Atatoka para na nabado Wewe unatakio toke pare Mina takio toke pare nasema Ngu nisame hile hali kuwa sahi Nishindie hili Nisi nipate tena yeah. eh, Hatuoni Ufahari Hata tukia katika kito macho katukua tumepanga Au wakati mgini wakati ukua makini Lakini isikupe ufahari Lakini tumeona kwenye mithali mbili kuminane Anasema wafurahiao Kwenye kufurahia Leo hii Aku tukar kejadian najisyo. Aku ini kerjakan doa ya manaume menginginaham. Ningi aku nyikam kewat. Ana ini aku aku ba aku ana ana jutia. Aku ana ana ana tukar ku aku nak kuambil gengzaki kijuani. champion. Ana aku nyisfiya. Ana aku nyisfiya. Naga mih mungkin Na mtu wa namlea mpe miaka mitatu mene mitano Tasikia mapanga ya mwakata Eh Yusuf alifanyaji Alipoe ito anamuka watu potifa Aligimia Of course ilimungarimu Lakini tuwa tayari kugarimiwa Au kukata garama Kubeba garama Anasema katika kitabu ya Eremia Tukutunangalia extent ya kujisikia ufahari Kujisikia e, e, Sifa e. Kujisikua na kichwa kikubwa Unajiwono umeweza sana Kwa vile tu umeatenda Vidi Ya kwamba mba wananda mwote ni wakosefu Tukianguka katika hilo Tujutie sana Tujutie sana mm. Vipi nimekuuzi Ire miya sita kumi na tano anasema yu Sikileza Ire miya sita kumi na tano anasema yu Anasema jee walitahayarika Kutahayarika ni kuona haibu kubwa kubwa Kuumizwa kujutia Mungu anashangaa awatu wanamukosea Badena hata ya kujutia na kuumia Anashanga badara ya kutahayarika wanaona fahari Anasume vije wali tahayarika Walipokuwa wametena machukizo La Hawa kutahayarika hata kidogo Wala hawakuweza kuona haya usoni Basi watangu Kami wongo ni mawa wangu kau Wakati intakapu wajiria watangu Shwa chini Asima badamungu Asima damita namna iyo Lazima ni chukuli hatua Ni chanda takusama somo haoona. Hivi unjae ku what just jamaa wote ni wapo sasa. Unjae kufanya kitu ukajisikia maumivu na aibu na kutahayarika ukatamani. Yaani maana yake ukiwa katika hali hiyo unakuwa sio huko kwenye nafasi ya kukirudia. Unafanya kitu unasema. Eh. Mimi napofika hatua ya kuwa hadharani na kuwa na, na ufahari Yuhu ni hatua ya maangamizi kubwa kabisa. Mm -hmm. Nani mwenye kusika maneno? Eh? Ana sema katika kitabu cha Yeremia yoyo. Yeremia yoyo. Yeremia nane kumina mbili. Tukwa kwenye sita kumina tanu. Nane kumina nane kumi na mbili anasema. Nane kumina mbili Yeremia anasema. Je? Walitahayarika walipokuwa wametenda. Walitahayarika walipokuwa wametenda. Machukizo la hawakutahayarika Wala hawakueza kuhona haya usoni Basi watanguwa miongoni wa wana, wangu kau Wakati wakujiro kwao Watangushwa chini asema Bana mungu katumia maneno Yale yale tuono kwenye limia 65 Karulia kwenye limia nale 12 e, Tukauti ni nongo lakini hoja ni moja Hakimanisha kwamba Kuna mungu ananudia kitu Alatuka mungu wa sita na kakidoa Mungu wa saba na mungu ungea ki, manake ni kitu Mungu vi mungu Hii tunacho kisema leo Sicho kinacho sumboa wanadamu leo hii Wewe wame Hakuna kito machu wanadamu Mukristo wa leo Watu wanajifanya wana magonjo wa mingi Lakini ugonjo mukubwa wa dunia hii Sio yale magonjo wa muirini zaidi Sana ni dami Ugonjo wa roho Na hati maugonjo wa ninini Usipopona unafanya nini Unakata Mauti Wewe unasema tamaa ikichukua mimba kuzaa ndami na ndami kizazi ikoa mimba uzaa mauti. Ni mauti ya anazahukumu. <mimiliki> eh. Wipi soma nimekoa kali sana. Hapana. Siyo kali sana. Siisikiki baya. Leo hii zamani u, u, leo tuchukulie ni jukumu akina mwanamke akae kwenye nyumba yake, awe nyumbani mapema ajue nyumba Wana mkio kuingia nyumbani saa 3, saa 5, saa 7 alafu akaja na anataka aeleweke alikuwa anakosea ni jambo la kawaida. Yaani mmempata tu. Ni kitu cha kawaida. Hiyo ni dhambi ya hadharani ya ufahari. Ah, na tofano kweli sio kweli. Eh? Hii. Eh? pia vile. Suko nyeri miya, tayari yaceri miya. Tende reana ya nyeri Ni kusomea mshtari wa kumi na tano na kumi na sita na semai. Nyeri watu wote walio juu wa kwa kizao walifuuzia miungu mwingine na wanakwote wote simama karibu mukutanu mukuba yaani watu wote walio kaka tika chia miistry kati pethros. wakamjibu Yeremia akisema neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi ha, tuta kusikiliza Wewe amekuja na ndio kuna nabiiwa bwana kuliko Yeremia. Anaambia wanaomba a tutakusikilize. A tuta sema tutaendelea. Wanasema tutaendelea kumfukizia Malikia wambinguni mbinguni. By the jina ambalo amempa Maria wa Bakatuli. Mimi ni mungu, mungu dikina. Wa, wa baraka na vyakura na shibe. Eh, anataka tutaendelea kumfikizia uvumba na kumtolea sadaka za zinywaji yule malkia na neno niliotambea elimia hatulitendi. Waone ufahari wa hali ya juu, si ndio? Ni kiburi. Wabia, kama watu walikuwa mesha fanya makosa Kama wana Tutaona badai Senfu na tokio katika yona Yona watu walipo kwa amekosa. Watu wali... wanina walikuwa makosa Nakini walipo Tumiwa nabi Tena yu nabi hakuwa mkubwa sana Haringanda elemi Wakatumiwa yona tu Wale watu walekeuka wakavaa magunia Wakavaa waka... wakafanya waka Toba kubwa Unajua ni walefanya nini aliwaponya aponha ya ia matarigo kwa o que vai matar o qual mas o hawana faria na família oseme osiseme o fungue que de briga já coube ah Ukisuma umlangu uta, uta, uta uvika sana. Na neno walingizu kwenye Biblia kwa batibari. Amina o. Amina. Soma katika kitabu cha mwanzo umlangu wa kumina tisa. Nene na tisa. Si mwanzo umlangu ni ni habari za ushoga wa wanchi ya Sodoma na gumara. Na, na wanasema na, na miji na vijiji vyo kwa vinaizuguka. Inayokana walikuwa me, haribika pakubu. wale watu vile unasema walikuja mji mzima bila maficho kuja kutafuta yule malaika aliyokuamkuja kwa Rutu ili kizuri wafanye ushoga skozo utakutana sasa na mkono wa eh hapo sasa iko moto leo mimi leo hii ushoga unaoenda kwenye dunia utakutana na mkono tena si wa malaika peke yake ni wa wa Kristo unatafuta sasa bora manje kumene Mwazo kuna sena zitoonyeshe ni kwamba Nijambo ule ushoge uruko uko waze Ala sema wakuba walikuja watoto Yani dami napo kwa menea Ukia nakatika kijiju kwa kuta watoto wanalewa Wake wanalewa Waume wanalewa Wabibi wanalewa Wababu wanalewa Mwombe wanalewa Na Na Na Hata mbuzi Nijuwa kuna seme jingine paka Paka wanyama anakuni wapombe eh Mta hamefundika pombe zaka Na uja nakuta mbuzi wa shari, maliza Yote <laughs> na mbuzi. Sasa mbuzi matendoke kabla hajalewa ni kama mlevi. Sasa jiulize kama ni la mtu za <laughs> Kwa hiyo unauguta dami imeenea. Unaingia ndani ya nyumba. Unakuta baba anashuka. Amevaa heleni. Mama anatembea amevaa vichupi. Mabinti wanatembea amevaa vichupi vidogo kuliko vya mama. ndio mimi haribiki heshima baba hadi maya wala si mama yanato si isolated cases ni vitu vikosekiku kubwa sasa hivi ya nyumba yenye mafanikio ya mjini ndio ngo kama ya ni kubwa mno aite chungu Nina sema kwa mwanzo 19 kisa cha mashoga wa Sodoma na Gomora wakati wa Ruth imekuja kama dhambi hadharani dhambi ya ufahari kwa sababu wale wale watu kwanza walifika simu fulani wakamwambia Ruth Wakata kusema Ruth alikuwa amejamaa ni msifanye hiki kitu eh huyu amekuja kama mgeni tumemkaribisha kwenye nchi yetu saizi ameshaanza kujifanya mwalimu wa utakatifu katikati yetu. Eh, sasa tuta tutakutendea wewe zaidi ambavyo tulikuwa tunataka kutendea hama na. yani mapigo tutakugeuza wewe. Ni ni fahari mpana sana. Unawakwambia wa, wanadamu tunapofika sehemu fulani tukaanza kumnyooshea vidore mtu anatumia neno la Mungu kunyoosha mambo na kuenenda katika kicho. Tukaanza kupambana na huyo. Yuhu dhami na kumi ushuka mbali sana Hailu ni juhu mm. Yuhu na yasama katika Katika sabunia kuna yasama Iwapo misingi kitetimeka Kitikisika mtakatifu afanye nini Iwapo neno la mungu Liki li, Ambalo likuwa ndo dawa Notiba Liki li, li, anza sasa kushambuliwa Yusudi mambo ya hende Uponyaji toko Iwapo dawa hai, hai ingii mwilini tena Ule ugojo tapona sana hoja pili nasema hoja ya nasema hoja kwanza inasema ufahari katika kutenda lakini hoja pili nasema dhambi za hadharani kuenea bali zinaleta hukumu ya Mungu na asira Mungu na nini na, na, na, na, na kiburi na nini na lakini zaidi sana zina tabia kwenda zikishakuwa hadharani zina tabia kuwafikia hata wale ambao walikuwa bado hawajaharibika Mbe, mama na eva nusuuchi Hazarani Usitegemee kumba Anaweza akawa na binta kapona Labda mungu Nisiruweza kani kwa nadamu kwa mungu naweza Labda mungu waigiri ya kati Amina? Amina Doe hivo Ubaya wa kwanza wa zambi za hazarani La ufahari tabia Inatabia kuwenea Na kama kitu kiomu kinaendelea kuenea kama, Kwa mfano ni moto Motu, motu ukaendelea Badala ya kuzimika Ukaendelea kuangamiza Hatima yake nini Nimaangamiza wa makubwa mm. Wafalme Wapiri 1722 Nitaereza Ok wanya ni isome Wafalme wa, wapiri 1722 Wafalme wapiri 1722 Ishirini na mbili. Mpili um, wa mlango Mpili wa kumbina saba. Mpili wa shina mbili. Tosu mabali za muta na hituwa Yeroboamu. Anasema vii. Mpili wa shina mbili wa so, saba. Nao wana wa Israel. Wakaendelea katika dhambi zote. Za Yeroboamu. Alizo fanya. Uya na hituwa Yeroboamu wana wa nebati. Hei. Eh? Hawa nazo Yani Anatokea mtu na anzisha dhami Kwa sababu watu wameyona wanakuwa wanaiga Mwengu mm -hmm. ambie Akitokea msani Akaweka mahelemi yake Kwenye masikio Hadharani Kwa sababu Shetani huatumia ni viomba vyake usi us teme kwamba itaisha kwa huyo msanii itaenda kwa vijana wengine wanaomhusuru ah ndio sio divif divif livo livo soma katika kitabu cha Daniel Daniel ya kwanza he mtu date Daniel hapo hakuna Daniel Daniel 5 moja 5 Daniel 5 Daniel kano tunasoma habari za mtu anaitwa Be Bechaza mfaru. He msikie. Dani Tano mmoja anasema hivi Bechaza mfame aliwafanyia wakuu wake elf karamu kubwa akanywa divai mbele elfu elf hao. Unaona kwambani kitu cha hazarani na ufahari mfaru wanakunywa na nini? Leo ndio licho kinachoendelea katika Mau <manyika> vituo vya ulevi kwenye jiji hili kwenye nchi hii kwenye dunia hili hey. belishaza alipokuwa kionja hile divai akamuru wavirete vile vomo vya zahabu na fedha ambavyo baba yake nebuka... vitoa katika hikaru lukua Ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masulia wake wapate kufinyue una kwamba walikuwa wana wana, wana... Na, na, natafuta nilo Uh, wanachafua eh la Mungu vyombo vyote viko nyake kalaa wa Mungu wanadvinywea basuria wa, wa mashoka aluko amekusanyika naamini kila taka taka kwa nini Mungu alileta adhabu sikio ndipo ukaja mkono pale pale ukaandika menne mene, mene tekele na penelesi Mungu arishindwa kuvumilia Haki mimi niko kama falme wa huyo mtu yempimwa umeonekana umepungua na umeondolewa utapewa mtu mwingine ndo akaingia Dario nangu asifi Lakini inaonekana ilikuwa ni dhambi ya hadharani watu wamekuzanyika wanalewa mie, miezi na miezi na vifumo vya Mungu vitakatifu vinaitwa mlee Ilikuwa sio dhambi ya ya mafichoni Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Petro ya 1 mlango wa 4 nasema karamu za urafi, saiona wiki mbili zijazo. Karamu za ura, karamu ni ni masherehe sherehe. Nini? Nini? Ni ai, ni, imaanelelo kwa maana. Ambazo inaonekana zinakuwa zina tabia ya kwenda kwa sababu watu watavutiwa. Hoje ya 3 inasema Badala ya kuona ufahari kwenye dhambi Jutia we mimi na we chotu, chotu. Kwa mba tuta honga katika dhambi That's a guarantee Tuta honga katika dhambi Katika miri hii binasema, Hakuna tena dhambi Asitende maovu Hakuna tena yu mima sitende mabaya Na mbili na sema tukisema kwa mba hatuna dhambi Tuna idangana kundangaya na kufanya mungu mungu Lakini tuta honga katika Matatizo hayo ya nini Kwa za kuna dhambi hangu, Hatene mkristo Ushoga, ateni Mristo, ata tena mtu mwingine la Kristo lakini sio mtu aliyomamini Baba Yesu Kristo. Way, ushoga sio adhabu. Ushoga ni matokeo ya kum, ya, ya na Mungu. Watu mkataa Mungu, Mungu akawakataa, anawapa kwa mashoga. Kwa hiyo ni ni kama ni kama eh Biblia inasema katika Roma 6:23, anasema ni kama thawabu ya uovu ya kukataa kumkataa Kristo. Watu wanachopewa ni kuwa mashomu. Au nime kuchangaja samu. Ume nime kuchangaja tulia utahujo kwenye. Badala ya kuna ufahari. Jutia. Mkasi mgini ria. Sio ujia. Ria mbele za mungu wako. Nenda mbele za mungu. Mame mungu. Kikitu nito kutena. Nikibaya. Nisame. Nisamehe Na inaunekana mwini wangu na kitamani Nina kuomba Kwa neema na gufuzako peke Unwezeshe uni, kushinda Lakini unapofikia hatua kufanya Hicho wazi wazi Na katika ufahari Ujue ni hakuna Namla tena Hakuna Zaburi ya msina monja Nituangalie watu mbao walikuwa na jutia. Zame rehifanya dauri ni kumaburukoa kwa kwanza na wewe kubaliani, ana katika zabu ya mshina moja, mradi uliwa wa zabu ya karibu yote, na kini nataka soma mradi michezo chetu, zabu ya ni zabu ya sana, mradi uliwa nne, hivi, hivi, kwa sababu ya kursari wa watatu wa maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima nimeku tena dhambi wewe peke yako wewe ambaye nakufanya maovu mbele ya macho yako ndicho we madhambi ya wanadamu ndivyo wanavyenena mbele za Mungu anapokuwa amepotoka Nicho anachofanya mashoga hapa ni kuendelea kusikia fahali na kuwaeneza wengine Daudi kwa sababu ni amevaa mwili kama mimi na wewe anafanya ile kosa sema Mungu dhambi yangu nimeitambua. Sema yeye anasema naomba unioshe kabisa na dhambi za siri. Anasema uh, unioshe kwa hisopo. Hisopo naja kufanya nisa, neno kasema ni kama nikama dodoki. Yani chukua dodoki baba, un, Mungu ni Kwa sababu sabuni haitoshi, maji peke yake hayatoshi. Nahitaji na dodoki. Eh. Au stiliaya kama kama unijui vizuri dodoki. Eh. Uja kuona chomo mpaka uweke stiliaya na mchanga, si ndio? Mm. Eh, baadae unaweka kama sabuni. Eh, ngozi mimi ndivyo tutafuluka kwenye mwili huu, kwenye mwili huu. Eh. Daudi huyu anasema katika Isamu ya Nyakati wa 2:21 Ngoja nikusomee. Mara usiswi na shida mimi kusome nyakati wa kwanza na moja nasima. sikili some usari wa kwanza moja wakwanza, 20 na 7 nyakati wa kwanza 21 hii kwenye nyakati wa pili kwa dio kwa 21 usuli wa 7 anasema hivi neno hilo likawa baya machoni pa Mungu kwa hiyo akawapiga Israeli Na naye Daudi akamwambia Mungu nimekosa sana kwa kuwa nimerifanya jambo hili lakini sasa Uondole. Uondole mbali na kusii uovu wa mtume wako wewe hivi sio kauli ya mashoga wanaoenea kile kitapo leo na, na kosa ni kwa sababu ni kwa mfano afikini ni kosa la ajabu sana kwa kosa alikuwa ameifanya com a minha sabuato, eu peguei a sensa, um o a me coloca a tu ni ta casa, chuco a do doki, super brighty, na sabunicaari cari, que de cana na aro, ni hi na metumia nini? Nasiwa katika kitabu cha cha Daniel, tu kutoa mtu moja mkorofi. Agona iyo kwenye Daniel, agona iyo beshaza mfame, mjukuwa kikim singi mtoto au mjukuwa mukadrezwa. Ote ni wakati Lakini kini wanakaucha mungu vlani, Lakini hawa toshi ai toshi. mtu mchanganyi mtu mingine pare na iyo Dario Farme Anasema Hatika Danieli mwango wa sume mwango wa sita Danieli sita Mdo habari za Dario zikofa Tuanzia mwango wa kumina nane ni mpaka 20 Anasema yu Dario Amini Danieli sita kumina nane Anasema yu Kisha mwango hakaenda nyumbani kwake Haka usiku kucha akafunga Na vinanda havi mbele zake na ushingizi wake ukampaa. Azubui mfame akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tunu na simba. Naye alipokaribia lile tunu akamlilia Danieli. Kwa sauti ya huzuni ufarme akasema, "Akamwambia Danieli, "E Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, jay, Mungu Mungu awakwame kunayemtumainia ha, daima ameweza kukuponya na simba hawa?" Dario, alikuwa melazimishwa Ngoe leo, leo mtu kuwa kiongozi ana, Zambi kubwa na maovu Yanazaka fanyika sio kwa mapenzi yake wakati mingine. Kwa sababu tu ya mamlaka ya, Zinazo mzunguka Dario, amelazimika Kuchini ya mamlaka yake, Lakini, hakupendezo Ndivyo, ndivyo herivyo Kumu, kumudaniye kum, kum, Kutupa katika tulura Sio zimbo Sasa wale zimba Hawa kumula, walak yang ini kama kau kemas ini kamu nak pernah membantu anak cecah-cecah rasa simba kama Na orang ni ni simba Walio wajud wajud fundi sokou wah, sebab orang ita yang fundi simba ku, eh, eh mana dia orang zari wakwani muguaji, sebab sehari orang gua me andari wakabis, hakupata usinggil zi, mtu tu kabisa wakabisa, anggera semai Sasa Sasahi vidani hatakuwa tayari Labla wamesha wa, wa maliza kula kifua eh Saizi wamesha saga meno Lakini Mfame aliamuka Mapema labla kabla mtu mgini Ajaamuka kuenda kuangalia kwa ba, Labla mungu wa memuwa kwa dani Nakwela kakuta memuwa kwa Uwe wame Huyo alichena dhami Dario alichakua simame Hata kwa garama ya ufano wake Lakini hile dhami Angalao alijutia. Wewe mimi ukisoma katika historia hawa wafalme wa Umedhi na wa Jemu hu, uone akina Dario hao wakiwa wabaya mbele za Mungu na akina mfalme eh, Koresh Cyrus Wal, walikuwa wanatenda makosa lakini walikuwa wanamuhofu jiu. Hawa uliokuwa anaona ufahari kwa ku, kwa, ku, kwa kumhukumu Daniel akakosa na usingizi akaamuka usiku akuja pabanzuka kwenda kuangalia kwamba labda huyu mtu amepona baadaye sasa akaamua watu walio mlazimisha sasa amepata nguvu na nguvu za Mungu zimekuja juu yake nasema kwenye ile na wale simba hawakusubiri mwili mzima ufike ndani walianza wali kula mikono kabla hawajafika ha, ha chini wale wame, wamemhukumu ndani Nina sema katika kitabu cha Ayona, dalwa 3 usasa 5, wewe ni pasome pale. Ni pa 5. Inakua kuonyesha kwamba katika hali ambayo sio mapenzi yetu, katika hali ya kujutia na kujachukia na kutokupendezwa kuyarudia, eh, hizo dhambi hazimuuzi Mungu, japo dhambi zote ni mbaya lakini hizo ni dhambi ambazo Mungu anapata wepesi. Hivi hujawahi mtu anafanya kitu na tafta pa kumsumsamea, tafta njia ya kuanza kumsumsamea inakosa? Kabisa ukiona kauli zake jinsi tu anafumbamba kabisa kwamba huyu ida na anaitaka itaka Pina sema katika yona tatu anasema yu, yona tatu sone thano na sita yona tatu tano. basi watu waninawi, Ninawi wakamsadikii Mungu wakatangaza kufunga wakajivika ngoo za magunia tangu yeye mkubwa, hata aliyemdogo habari ikamfikia mfalme wa Ninawi naye akaondoka katikati yake cha enzi akavua vazi lake akajivika ngoo za magunia na kuketi katika majifu. hao watu walipata msamaha bali hawakuwa fahari katika makosa wakati mwingine ni kutokujua ni ukiona unahubiriwa neno kama hili Badara ya kuku, kulipokea kwa uelekevu Na likuoshe, lituoshe Ukajikutu na tamani kulipinga Na kuambia na mbea weu liyoko mbali Ujukuomba uponyaji wako uponyaji wako uponyaji wako mbali mm. watu wa kukonyafasi ya kuponyi Nii mtusume katika dani eh, Dani ya tumalizi Tusume misalimi yuri mifupi sana ya mwishu Hoja nena ya mwishu na sema Features zako za, za kwa kwa watu Zifunue Maso, Zifunua kwa wanadamu unawafundisha kuzitenda bali ibada of course kuna wengine pia kuzifichua kwa watu wengine wanaohusika eh lakini katika kawaida maovu yetu tusione fahari kuyafichua kwa wanadamu ila tuone fahari kuyafichwa kwa Mungu Kwa Mungu kwa kweli sifichi chochote hiki nimekitenda na hiki nimekitenda na hiki nacho na ni kibaya lakini sio katika ufahari moja kwa moja sana, sana ni katika wazi Uwe wawazi mbele za mw Eh Hivyo ujawe kuna mtu ambaye na jifanya Kama anakiri zambi lakini kakundua Ni kama yuko anajisifia Eh Unaona kapisa badala ya kwamba yuko anakiri Mbele za watu Kumeona anajisifia Eh Mtu chome Mithari nane 13 tutamalizia kwa Mathayo kwa tumemaliza mithali 28 some mstari ule wa 13 anasema yule mithali 28 13 anasema Afichae dhambi yake hatafanikiwa bali yeye aziunga maye na kuziacha atapata rehema huo ndio ujumbe tu damu za mbeze, tu mbele tu mbezea kwa mungu wetu baralake tu kuto kuzificha ni kufanya ni kukaa kuka kupiga magoti na kuziungama mbele za mungu mungu niwekosea hiki na hiki na vila mbavyo sivijui na vyo nimetenda ma, ni makosa na umba usamaa wako na umba katika haki na utakati asema mwenye kuzi chuk, kuzi asia zificha bari ya kaziungama mbele za mungu hatapata rehe hatapusamehi na mwenye kuzificha hata hata patarehe. Mambo mwisho ni matashi na 6. Tumoangalia mfano wa mtu ambaye aliadifichua makosa yake. Eh, na hiyo kuna dhambi nyingine mwanzo kizaanganya ni makosa zaidi kuliko ndambi. Baadhi ya mara direct contradiction na na na Makosa wakati ni ni ni ni kama wakati Si ni ni ni makos sahaja ni ni ni mepeh eh hmm hmm empat orang karya kau sahaja fanya petrol maru kim singunosu kasi mana kau sahijul tapi batayo ishina sita so mesabi natana Akakumbuka neno la, la Yesu alilosema kabla ya kuwika jogoo utanikana maratatu tatu akatoka nje akalia kwa majozi. Kosa hilo kama Petro moja kwa moja wala si kosa. Ni kwamba tu alimwaahidi Yesu kwamba bwana mimi niko tayari kufanya wote pale yani niko na wewe. Akashindwa kutimiza ile ahadi yake ule wajibu wake. Baadaye Yesu akamwangalia akamwambia Uhum. Na kumbuka ulivu kuhu na jitapa pamoja na mimi Na mimi ni kabla kabla jogoha mara mbili utakuwa shani Kana maratatu ndo hii Petra kainakalia kwa manjoja Uyo ni mtambaya nafanya nini Ana umizwa Katika kukosa Na hii sio lambi moja kwa moja kwamba kwamba hujakuepo kwenye hivi kwafano mfano mtu ameenda labda alikuwa hospitalini ameuguza afanya nini wewe sio uliyemuunguza wewe hujamroga alafu kwa hujaenda kwake kumuona mkikutana utakuwa umetenda dhambi kubwa ni kosa kwamba hukutokeza wakati na kuita eh lakini sio dhambi moja kwa moja hujamlia mtoto hujamunguza Sio yeyeulemumu anayetea ugonjwa lakini hukupuo uku, uku, wakati anakuhitaji. kuitaji. kwa neno la Mungu tutakapo hapa tumeona soma nani anasema wanadamu wanapofikia hatua ya kuona ufahari katika kutangaza dhambi zao ni kipindi cha hatari. Tusifikie huko. Nani amebeba ujundo wa kondoka Tumew, tume ujumbe, mungu wa kubariki Baba tunasema sante Tunamaliza Ibadetu saizi mungu Nikwanema yako Retu kuna siku nyingine kadhaa Siku saba nane mpaka tuapukutana wakati mwingine mungu Labda tuapukutana katikati ya wiki Labda kuna matatizo enaza kat, Nakatokea katikati yetu Mungu tunakomba amani yako Tukari tukashube mbele yako tukalindo na wewe Mungu wa mbinguni. Um, neno huko Kristo um farasi uwekwe tayari kwa siku ya vita lakini e, salama kutoka kwa Bwana. Neno tunaoomba salama yako. Katufunike, kafunike wote wanaokupenda Mungu wa mbinguni. Neno huko inasema Kristo na wote wa na wawe wamebarikiwa. Na wasiokupenda nao wameraniwa, Mungu atulaani. Lakini tunabariki, wali wanaokupenda kupenda. Na hiyo tanae utaka hizi baraka. Wase waka wewe weba Yesu Kristo. akapende neno lako, waka pende lako, uvu wako. Na tunambane neno lako lika ambatani, na watu wako. Tutakupo kutana mungu, tukukutani katika uwepo wako tena mwana. Tuna kushukuri katika huwa likatika tena lako. Kristo tukunapokea yote haya. Amen.